פרק ד. לאדון, כי שמעו הפרושים שישוע מרבה יותר מיוחנן לעשות תלמידים ולהטבילם, אם כי ישוע עצמו לא הטביל אלא תלמידיו, עזב את לשוב לגליל. כיוון שהיה צריך לעבור דרך שומרון, הוא בא בשומרון, שיכר שמה, על יד חלקת השדה שנתן בנו, הייתה באר יעקב. ישוע, שהיה עייף ממסעו, ישב לו ליד הבאר. השעה הייתה שעת הצהריים בערך, והנה באה האישה משומרון לשאוב מים. אמר לה ישוע, תני לי לשתות, שכן תלמידיו הלכו העירה לקנות אוכל. אמרה לו האישה השומרונית, איך אתה, שיהודי אתה מבקש ממני לשתות, ואני אישה שומרונית, כי היהודים לא התערבו עם השומרונים. השיב ישוע ואמר לה, לו לא ידעת את מתנת האלוהים, ומיהו האומר לך, תני לי לשתות, היית את מבקשת ממנו, והוא היה נותן לך מים חיים. אמרה לו האישה, אדוני, אפילו דלי, אין לך, והבאר עמוקה. אם כן, מאין לך מים חיים? האם גדול אתה מיעקב אבינו, שנתן לנו את הבאר, ושתה ממנה הוא ובניו ומקנהו? ענה ישוע ואמר לה, כל השותה מן המים האלה יצמא שוב, אבל השותה מן המים אשר אני אתן לו, לא יצמא לעולם. המים שאתן לו, יהיו בו למקור מים נובעים לחיי עולם. אמרה לו האישה, אדוני, תן לי את המים ההם, כדי שלא אצמה ולא אבוא הנה לשאוב. אמר לה, לכי וקראי לבעלך, ובואי לכאן. אין לי בעל, השיבה האישה. אמר לה ישועה, צדקת באומרך, אין לי בעל. כי חמישה בעלים היו לך, וזה שיש לך כעת איננו בעלך, בזה אמת דיברת. אמרה לו האישה, אדוני, אני רואה שאתה נביא. אבותינו השתחוו בהר הזה, ואתם אומרים, כי בירושלים המקום שצריך להשתחוות שם. אמר לה ישועה, האמיני לאישה, כי תבוא שעה, שלא בהר הזה ולא בירושלים השתחוו לאב. אתם משתחווים למה שאינכם מכירים, אנחנו משתחווים למה שאנו מכירים, כשהרי הישועה מאת היהודים היא. אולם תבוא שעה ועתה היא שעובדי האל האמיתיים ישתחוו לאב ברוח ובאמת, כי עובדי אל כאלה מחפש לו האב. האלוהים הוא רוח, והעובדים אותו צריכים לעבדו ברוח ובאמת. אמרה לו האישה, אני יודעת שיבוא משיח, זה שקוראים לו כריסטוס, כשהוא יבוא, הוא יגיד לנו את הכל. אמר לה ישועה, אני המדבר אלייך, אני הוא. באותו רגע באו תלמידיו ותמהו על שהוא מדבר עם אישה. אך איש לא אמר מה אתה מבקש, או למה אתה מדבר איתה. עזבה האישה התקדה, הלכה העירה ואמרה לאנשים, בואו וראו איש שאמר לי כל מה שעשיתי. האם לא זה המשיח? הם יצאו מהעיר ובאו אליו. בינתיים ביקשו ממנו תלמידיו שיאכל. רבי, איכול, אמרו. אמר להם, יש לי אוכל לאכול שאינכם יודעים. אמרו התלמידים זה אל זה, האם מישהו הביא לו לאכול? אמר להם ישוע, מאחלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פועלו. הלא אתם אומרים שעוד ארבעה חודשים, והקציר בא. הנה, אומר אני לכם, שאו עיניכם וראו את השדות, כי לבנים הם. ובשלים לקציר. הקוצר מקבל כבר שכר ואוסף פרי לחיי עולם, כדי שישמחו יחדיו הזורע והקוצר. בזה מתעמתת האמרה, זה זורע ואחר קוצר. אני שלחתי אתכם לקצור את אשר לא עמלתם בו. אחרים עמלו, ואתם הגעתם אל פרי עמלם. שומרונים רבים מן העיר ההיא האמינו בו על סמך הדבר שהעידה האישה באומרה, הוא אמר לי כל מה שעשיתי. כשבאו השומרונים, ביקשו ממנו לשהות איתם, והוא שהה שם יומיים. רבים יותר האמינו בגלל דברו, ואל האישה אמרו, לא עוד בגלל דברך אנחנו מאמינים, כי בעצמנו שמענו ויודעים אנו שזהו באמת. מושיע העולם. לאחר שני הימים יצא משם אל הגליל. אמנם הוא עצמו העיד כי אין כבוד לנביא בעירו. ברם, כאשר בא אל הגליל, קיבלו אנשי הגליל, שכן ראו את כל אשר עשה בירושלים בימי החג, כי גם הם עלו לחוג את החג. הוא בא שוב אל קנה שבגליל. אשר שם הפך את המים ליין. ואחד מאנשי המלך, שבנו היה חולה בכפר נחום, שמע כי ישועה בא מיהודה לגליל. הלך אליו, וביקש ממנו שירד וירפא את בנו, כי נטע למות. אמר לו ישועה, אם אינכם רואים אותות ומופתים, בשום פנים לא תאמינו? אמר אליו האיש, אדוני, רד נא, וטרם ימות בני. השיב לו ישועה, לך, בנך חי. האמין האיש לדבר שאמר לו ישועה, והלך. כאשר ירד, באו עבדיו לקראתו, ואמרו לו שבנו חי. שאל אותם, באיזו שעה הוטב לו? ואמרו לו, אתמול, בשעה אחת. אחרי הצהריים הרפה ממנו החום. אז נוכחיו, כי זה היה באותה שעה שאמר לו ישוע, בנך חי. והאמין הוא וכל ביתו. זאת הפעם השנייה שישוע עשה אות עם בואו מיהודה לגליל.